ere. Ta Takasi gure gaiari lotua da gai hau, gariari lotua da gea hau beraz. Iraitzufi augerekin aipatuko dugunari, Lotua da atzoko ekintza ondagoan egin dutena. Ondagoako emazte batzuek beraien buruarekin izandako dako eskontza bat irugat, irudikatu baitzuten atzo. Zer? Ba atzo emazte batzu eskondu dira, baina bakarrik. Edo haien buruarekin eskondu dira, hoien buruari bai errandute. Ekintza simbolikoa zuten beraz ondagoako kofjariako zaharian. Ekintza artistikoa ere, Sopela, Bilbo, Kadizen, Espainian edo Teruelen ere, Espainian dena ere esperientzia baita. Ekintza publiko unen elburua da, bako txak bere buruarekiko duen maita indartzea. Hots, beraien bizitzako erdigunea dela aldarrikatzea. Egia hori ikusirik, bo, aldatetik bitsi egiten duela, laire, ideia. Eta alde individualista ere agertzen ahalitaikela. Eta ez dugu horren beharrik, ez, egoizmoaren endartzea gizarte honetan. Baina ekin da, hemen emazten debozio tendentzia horiek haustea, etxeetan, familietan, Hori usu ikusten da, edo lanian ere, emazteak baitute bestearen zaintzea haien gain hartzen. Besteari pentsatzea, beren buruari pentsatu gabe. Mai zehan hoekintzaren sohtzaileak erraiten duen bezala, sari askotan geure burua azken lekuan jartzen dugu, izan ere gaur egungo dien dakteuntan emakumean besteak zain du eta haien bizitza errazteko gaude. Bera badu, bos zurte bere buruarekin ezkondua dela, eta biziki ongi da, idu, bizida iduriz. El burua, beraz, ez besteen menpe bizitzea eta, be, oien buruak eta estereotipok ere haustea. Iraitzu fia horrekin iramezara, laste gaipatuko dugu, gehiago gai hau, eta telebista itzordua eta ipatu nain nautzen, bai bai, itzeta putzen dira badakit, bainan aekari lotua da eta korrikari eta korrika maite dugu hemen itzeta putzen, ez egitea, bainan korrika ekitaldia bai. Batzuk euskararen lau aurpegi deitu dokumentala, euskal telebistan ikusgai izanen baita sari, euskal eriko esparu desberdinetarat iristeko, euskaldun batzuen anistasuna erakutsina izan dugu. Hau da, adierazten dutela, dokumental egileek eta aekako sortzaileek, lau... Potreta dira dokumental untan ikus Euskaldun horiek beraz dira Maika Etxekopar, Ander Larumbe, Elena Kabaliero eta Labasu, Elena Kabaliero da Labasu beraz, eta Daniel Alvarez, eh, hor dira dokumental unen protagonistak. Euskalduna zaiteko milaka modu dira eta haiek bakoitzak beren kultura anistasunetik sunetik bat egindute Euskararekin. Baiztu nikitazio ez eh? estupolit au batzuk lema auk tengo lema delarik beraz uri erakutsi nahi zandute dokumentala ez dut ikusi ez dakituntzaden gomendio uh, ranesagun uh, ichuada ezbait ez holako ideari kortas baina uh, bai politika isaiten alden dokumentala xari. euskal telebistan ikusgaia ETB baten beraz eta laurdenetan Baibak eta initzentzat, berandela, loziztela, berdin jadanik. Baina bo, eh? geure, estri minez ikusten arkozio euskal telebistaren web gunean aintxegur. Eta hemenxe, la basu, jap, laria, gaur gaueko dokumentalean ere eh, lau potreten artean izango dena. Nire bidean kantua, la Nire bideak martza, nire pausumotzen, dibidaba, dibidaba, gerona prestaten. basur japlariar amezala gaur batzuk dokumentalan amarak eta laur denetan eta behar hau ba behar beki zautzen zen, maika etxeko parede hor izango da ira iraitzaldi zement eta joan deno txailan atera ikerketa bat ipatuko dugu eh, behar baeko siduzie hain bat edabideetan berriz hartua izan da ere Neska doimazteek haien buruarekiko konfiantza galtzeari buruzkoa da eta hoien kapasitate eskaxaz, zora errango dugu. Uh, Gurekin iraitz zuzio, hori atxalde hon? gure zientifikoa. Bai. <laughs> <laughs> <laughs> Bo, ez zira, normalki, gure zientifikoa bainan berdin denak zientifiko gira. Bai, denak, bai. Eh? Meska bat. Bai. Guere gai gira, orta ezbintzatzeko iraitz. Guere gai gira mm -hmm. eta behar ikko uste dut ahunt behar dela a, aipatzea bai. Horten hemen uh, espikatzeko zertazari giren, science deitu aldizkari zientifikoak, amerikanoak, egindu uh, ikerketa bat, laureun uh, ikasleengan eginduen uh, ikerketa da. Uh, lau eta zazpi urte arteko bost eta zazpi urte arteko ikasleak uh, dira. eta ideia zen uh, kalkulatzea edo ustea, uh, neska izanik ala mutiko izanik adin tarte desberdinetan. Uh, nola kontsideratzen ziren eta sust uh, nor kontsideratzen zuten uh, argi bezala edo intete Oien geroari begira ere nola ikusten zuten haien burua, Eta hortik atera da, emaitzaintez gari bat, 6 urtetik hain zina aldaketaka dira eta argiki ikusten da, neskek hoien uh, burua geroz eta humilagoa ikusten dela eta apaltasunez, eta mutikoek aldiz, konfiantza geroz eta haundiagoa dutela haien buruaren gan, holako um, aldaketa bat edo desberdintze bat agertzen dela adin hortana. Zer dio zuzuk ireitz? Bai, jostoki, uh, interesgarriada ikustea hain gazte eta tipitatik azken finan, zernolako uh, uh, estereotipoak sartzen diren uh, gure buruetan, eta interesgarriada ikustea azken finean, uh, deia uh, desberdinketa hori egiten dela, eta horko desberdinketa horrek erakusten duela gizona Gai dela nahi duena dena egiteko eta amaztea ez. Eta hain tipitan egia da hori sartzea buruan... Uh, galdera bakar bat egin behar diogu eh? gure uh, azken finan gure burua iberriz da jakitea uh, zark egiten duen hori nola eta nola aldatzena aldugun denek uh, berxantza ukeiteko uh, geroan zenta azken finan orta zarigira emazte batek, uh, konfiantza junt galtzen du eta apaltasunez esten baldimada bost urtetan pentsatzena alda uh, erabetasunean eta geroago zailtasun uh, fiziologikoak eta gertzen dilarik zer zailtasun erantzen den eta zer nolako emazte eta diren emezortzi eme emezortzi, detzio gai urtetan. Eta geroan. Eta geroan, beraz. Bai, beraz egia da, bost urtetan, eta nik jango nuke pentsatzen dut ere lehen hasten dela bedaren desberdintze hori. Bai, mekanizmoa. A, mekanizmoa. A, mekanizmo hori. Diak ingabe, augek ez ez, eh, zandako baina, deia identifikatzen dituzte desberdintasun batzuk, eta horretan ardura osoa dugu elduek eta gurasoak, bai. Da, menen uh, zinez inesgarria, uh, zenta oh uh, harttzen diraere nunik diten alde, uh, ba, emaitzetan usoa aipatzen da uh, neskata mutikoak adibidez, uh, ber diziplinak uh, eskolatik kanpo, hasiko uh, dira, musika egiten, hasiko uh, dira kiroletan, hasiko uh, dira hori ba, akktibitatate desberdinak egiten, E, eta hori ere, intezgarria da, benen beste zerbait da, ez gira behar horrein horretan sartuko, benen zer hau tatzen da, nire Eta gero nolaz batzuek utziko duten, eta sustut, neskeak utziko dituzten aktivitateak, mutikoek segituko dutelari, edo eta konfiantxarena horra gertzen da... Be, behar ba ez direla gai izan ditzen, eskagehiago hortan uh, lantzea eta bururaino joaiten edo konfiantza falta hori Arrigarriak jala ere. Uh, bai, eta azken finan uh, neskek uh, abandonatzen dute, ez bai dute beren burua gai ikusten uh, justuki uh, segitzeko eta, eta biziki domaia da, eta hor, hati bidez, gura soek dute ahuntak osoa hori uh, konfianzarena behezkuratzeko eta horretan uh, uh, ariitzeko, ez uh, eta eta uh, neska edo mutiko izan, bi etan egiada uh, gure diskurtsuak uh, eta gure egiteko manerak adaptatu behar ditugu, uh, zuzendu behar ditugu behar delarik ere bai. Ongi da, beh, diendeak piskat begiratzen dola funtzionatzen duen bere etxean, eta eta ikustea uh, zer eraginduen aujaren konportamenduan, eta da, erajiten lan irakurtzen ginuen aujakala ere pasatzen dituela kasik uh, bataz bestekoan hogeita mahoaren eskolan, Astero, beraz, bai. hain izda, uh, berdin batzuentzat etxean baino geio, fen gura soen ajemanarekin mm -hmm. baino geio, ez da, lanarekin, eta bon, gura soa initzartuak mm -hmm. direla, uh, eta egia da... Uh, eta hori, ama bost, uh, masai, ama zazpi urtez. Hore uh, da, bai, da, bai, bizikiluz da, bai. Eta hor duan egia da, hori eskolakoa gai gero etxean... Eukaten ditugu egiteko manerak, eta egeiten dugun gauzetan, ere kaso egin dugu, eta oartu gabe gauzenetan, egeiten ditugu mm. ere bai, eta iada biziki garantzia duela, eta da horrak dena entzuten du, dena ikusten du, integratzen du, eta gero integratua diren gauza, oiak aldatzeko biziki komplikatuada, ez da inkonsientean benetan mm. uh, grabatuak dira, eta biziki zaila da. E bai, e, eta garantzitsua da hori ertzen ziren ohartu gabe egiten irazen eta guk ere integratuak ditugu uh, errol horiek edo gaitasun horiek edo adiezo uh, artikuloan ere espikatzen zuen nola Adilez, klasean, eh? klasean gelituko gira, klaseetan, erakazleak uh, zer honartzen zuen mutikoak zirelarrik eta zer neskak zirelarrik. Mm -hmm. uh, bai, batzutan mutikoak sobera biziak bali madira edo, konportamentu disiplina arazuak bali madira edo, bo, gehiago onartuko da mutikoa delako. Neskaren aldetik gehiago uh, manxotasuna edo dozilitate bat eskatzen da gehiago, eta... Iskak progresiboki ere hori integratzen du eta eta kodeak sartzen dira e, ikasle lehen artean ere huartzen dira baina kodeak eta zebat. kororeak eta uh, supereroi horiek ere uh, uh, denak uh, gizonak dira beraz egia da identifikatzeko gauza hori guzier uh, aukak nahi gabean egiten du aldiz gurasoa soa normalki horiak konzienten da eta hori nahi duradu justuki beti behar din bazta beti uh, konziente eraz eh. Ez, baina nire ustez, gura sosialarik, baduzu galerain itz pausatzeko zure buruari, ez da bakarrik hitz uh, gaiztorik, ez da jamek hau gena intzinean, beste guziari ere kaso egimert da, eta oztik pasatzen da ere bai. Mm. Eta gia da, uh, doma ia da, la ere pentsatzea urbatek, deia, uh, xai zazpi urtetan, uh, deia bere integratzen duela, gauza batzuk ezingo dituela egin, neska delako. Eta hori, ahunt, uh, feneretzat, biziki, uh, biziki grabe da, Eta, ia da, nik dola gouti bisiki konten nintzenan. Uztaritzan ikusi baitu juztuki eh, regbiko baizu eh, magazin bat atratzen nute eh, mm -hmm. uhtero. Eta magazin ohtan be, biziki plaztexarekin hartu dut ikustea ekipetan beneskak badirela. Zenta egia da adibidez nire ah, nintzen nire ilobaren txekatzen zetan nire iloba asida egitan. Eta egia da nire mutrikoarekin nintzela eta uh, uh, ikusi dudar ari neskak bazirela. Ongi da ongi begiratzen eta eh, nire mutrikoak jandu ah badira neskak ere bait. Jene, hotbea kirol bat da eta kiru lori, denei irikia da, badira neskak, mutikoak nahi duenak, maite duen duen, kiru maite duenak, eta egia da, oartu nahizera azken fenean eri plazer egiten zidala ikustean neska horiek hoaxen, da dola guti hartioetzen egiten, eta egia da, uh, olako irudiak sartzea ujan buruetan, biziki portantara, eta azpimahatu behar dira, ujak benetan oartzeko, justuki, uh, uh, dena deneri irikia dela, eta izan neska edo mutikoa. Mm. Eta, hor um, eskolara itzultzeko, beste zenbaki batzu, ala ere baitira, entesgarriak, uh, kaileretan, uh, klashe kaileretan, uh, edo kurtsuetan, uh, irudietan, beraz gehiago, Gizonak agertzen dira, euneko berrogeia emazteak dira irudietan, eta emazte horietan, euneko irurogeita marra irudietan agertzen dira etxekolanetan. Basera iten, edo janaria egiten aurrentzat, edo etxekolan horietan, eta diz, euneko Iru dira bakarrik, irudi uh, pertsona famatuak direlarik, bakarrik euneko irudira emasteak, zientifikoak, hotx uh, fama dutenak, talentua dutenak, nor dira, uh, ez du terganai, egiten duenik, duen batek ez duela talenturik, batele, kasu, behinan, eh, uh, Fama irudi hori, garrantzitsuak direnak, importanteak eta lortu dutenak zerbait egiten, tipidanek gizonak dire agertzen. Ordean, diren elementu guziak harturik, euh, determinizmoa fite egiten da. Eh, eskak nola asen ituko diren, tamutikoak zein. Eta ikusi dugu ere reporta ino bat, or, euh, kronika grabatoa entzin, ongi irakusten doena ere, euh, ikastolan edo eskolan, euh, kampoko tenore hoiek. Uh, geografikoki eta... Haidea hartzelekoak. Haidea hartzeak nola antolatuak direne. Haidea hartzeak, azken finaren, jenetan bilakatzen dira... Uh zelaiak, uh, terrenoak uh, rugbi edo futbol zelaiak uh, eta beraz, reportai horretan ongia gertzen zen, en eskak ez badira jostatzen ahal hor erdian uh, beh, mutikoekin, eh, jambar da den bezala, Be, bazter batean ezagiko direla jostatzen egongo dira bazter horretan uh, aire hartze horsoan, eta egia da uh, azken finan egoiten dela ustantzaioan leku horretan, eta beraz behin baztergean behizere. Bai, espazio publikoaren uh, beh, o, okupa, erabit, okupazioan, okupazioan? okupazioan da, bai. Osu da hori espazio bai. publikoarena eta helduetan baina tipidanik asten da. Bai, eta askotan egia da espazio hori badelarik, erabiltzen da tejeno bezala os horik, eta baztexak galditzen dira, benetan neskentzat, eta eta neskako hartu gabe, oitura hartzen dute bazte horietan joztatzea, antolatzen dira bazte horietan, eta ia da, gainera, egeporta johtan argizan, mahak badira, gainera, ahire hartzelekuochtan, texenoa, untxa, mm. antolatzeko, eta neskak, mahatik beste aldean dira, gainera, gainera, osongi jespetatzen dute, imposatua zaien, mm. baina azken finan, mahak hori ez dute auzek tindatu, hor eh, beti gauza behar dina da, hori, arduradunek dute tindatu, maha hori, eta berdin etzen bat ere beharrezkoa, eta berdin hor, jostoki beharko lukete ere uh, oian uh, sudurabeden sartu eta begiak eta begiratu eta hor ere eto hipska bat uh, elduak erakustenat uh, uh, dena partikatzena aldela uh, ere moa eta jokoa eta Or, Mondo Marzanen filmatua izan da er, eh, reportai hori, eta bat maiten zuten justuki eskolan alde hortaik, bepiskat, aldatzeko iturak, eta galderak iteko ere, or, kasetariak galetzen zuen, augei beraz, neskei, bezenako ez dira ari futian, eben hainu handi baina ez naute usten, sobera direlako jadanik, eta, bitxida, zenabakrik mutikoak ari dira, eta gero mutikoari egiterakoan galdera, mezenako ez du duzutzia dibez bineska horiek diokoan aritzen. ¿Esto? ¿Eran suena? Hasta aquí. Hasta aquí. Hasta aquí ongi erakostan bai. dut dela, integratuak diren gauzak, er, jakin gabe, nindikaldu diren eta ez dakit, hori da progresiboki hori instalatzen da ez padutu zuzten, bai. ez e, integratua tipidanik, oramak hor tezituzten, beraz lehenagoko uh, zatiketa egina da bai eta lehenagoko desberdintasuna ahultasuna, uh, uh, uh, uh, paltasuna horrena, palta egina da, eh, nik ikostan dut uh, uh, egunore okotasunean uh, uh, nik, uh, ah, nik ahez ari delarik norbait nik ahez ari ziranezkabez Zala, uh, bon, badira deia olako gauzak ahunt uh, uh, pasatzen usten direnak, eta ez dira utzi. Behar pasatzen justuki deia olako gauzak entzutean, behar dira ahunt moztu eta hori justuki uh, uh, austeko justuki estereotipo horiek, eta gero berantikidan, ere ustaz. Bai, bai, gero biziki zaila da. bisiki zaila da, egite eta, eta berantikida neska bat entzat, eta oinu, ez nahi segur behar, neska bat entzat behar dina jeskiago uh, egiten alda uh, Fraktura hori konscientzean zenta azken biktima bera da, alde batetik. Baina, eta ez nahi zo ino segur, ortaz? Baina... Yes, yes, yes. yes, yes. Ustaz, uh... bientzat berdina da, efe... Eh, Alde hokta iketipidanik uh, gauza kaldatzea eta bombe, hok oh, uh, zinez ingurumen historio bada eta... Ingurumen in historioa da, hori seguk eta seguk nahiz. Bat dira aipatu initze, eskola, etxa, bainan bada telebista, bai, filmeak... Filmeak... Uh, Ipatu dugu, lehenago uh, gure tikitako egeferentziak zointziren, magazki bizidunetan eta... Bai, eta magazki bizidunetan ere, egin gage da, baina, animalean magazki bizidunak dirilarik ere, animaleak beti ajak dira ere bai. Mm -hmm. uh, Superjeroa jo horiek direnak eta egia da doduan da bat dena identifikatzen dela generabera gizona ona az kata onduan edo poli politaiza polita izan e, behar eta besterika okay. gabe, gabe bat belopozo joman uh franchisezitut izanak labela uh, behet. Blanchene, <laughs> badira bai, uh, initz olako, badira uh, egia da, asken finan dramatikoa da, eta egia da, euh, ff, badela gauza initz aldatzeko, et, eta balio du, benetan, zenta... Bai. Um, Gero, geroa, no, biztun, bai, eta ikusten bai. duzularik erabeta sunochtan sartzen delarik, neska, zein motiko zezailtasunak diren, ara, fe, aldaketa fisikoak direlako, eta deia hoxat igistean, deia baldin badugu mm. uh, olako uh, estireotipo bat buruan sartuak, non deia sentitzen giren apalago, mm -hmm. deia, pentsaz zezailtasunak ditugun, garai uh, jane, okay, fisiologiko zailtasun horiek pasatzeko, eta nola giren gero eta orduan egia da, animaleko uh, bejera ikuntza bat da, eta, eta bisiki bortitza, bortitza dena, ez nago bat ere ahitzen uh, ikustea uh, lotura egiteko uh, lehen golanari, uh, zenbat uh, Adolesente eta eldu edo eldua sibegi horiek badiren depresioan edo alkolan edo dohoketan do sartzen direnak, zanta egia dira, egia da ez dira baterikara igesak, gehi gainera... Etxeko uh, giroari lotzen baldin bada, Fe, biziki gara itzakak dira. Bikotea eta... jemanak ere, bai. oktan duera egina ere, oktan da. Bai, Bistan dena eta gira da, giroarako ahunt du atzen du, uh, bizi modu uh, oso bat, eta ardura osoa dugu helduek uh, ohi buelta emaiteko. Eta uh, bizi askizaila da, bola, uh, gauza horiek bederan egesteko, zenta azken finean... Uh, E -e a e -e da. De nahi jaitea, nahi duzuna egitenhalko duzu nahi zu desberin, duzu no eta zuk badituzu bestea bezain kapasitate desberdin duzuen gauza bakeja da bateek potxokia dula, besteak pixiile eta puntsu. Hai dut ez da ez da zaila, hori jaitea. Konsientzia hartu behar da. Eta hortarako euh, gorko kronika baliagarri zaiten alda, behar dinen zuleak zuen zat, guri iritzia da, behinan... Ba, pentsatu e... ba, e, eta nire ustezo hartuko zizte. Eta pentsatu egun erokotasunan, zanbat gauza egiten ditugono hartu gabe, eta balio du, zanta gauza batzuk egeskizu zentzen aldi da. Gainera urbatek gauzaak vite integratzen ditak eta gauza tipi batzuek, uh, tipi batzuek giteak gauza innit zaldatzen alditu gero. Balio du. Ebe, wala... Voilà. Horrekin bukatuko dugu, balio du eta lanketa hor da. Irait, Sofia Zofia horre, mileskera, eta besta diarte? Gaur. Eta itzeta putzen laster gure gomita madianetxoperena izango da. Brasilen ziren beste Iru Lagunekin askapena brigaden baitan Brasilen. Lurik gabekoen mugimendua segitzeko, laborarien mugimendu hau bihar egin izamundiolosan aurkeztuko dute, eta hemen txe, beraz, aipatuko dugu, seki, hain zin jastabat, beraz, ama, ama bost minuteren buruan, bostak eterdi, mementu, zeuskal iratetan berriak, zurekin bernadetar gaina. Muzika. Heldu den hostirale eta larun batean miahitzen iraganen da bake antolatu foroa, jakiten da Remon Kendal, Interpol nazioarteko polizaren buru izanak parte hartuko duela, eta biegun horietan etaren desahmatzea bake prozesuan haipatuko da. Gataska Gataskalariak larun batean irunian poliza eta manifestari gazteen artean horietarik jiru preso eman ditu judiak egun ere autodefentsa dinamikaren izenean egiten zuten manifestaldiak gaztek iduriz zuten baimenik polizarekin izan ziren pataskak eta laugaztea gastatuak horietarik hiru egun preso eman dituzte akusatuak dira desordena publikoa egiteaz eta terrorisma delit laugarrena hemezorzi urtez petikakoa libra utzia izan da. Bi errefusiatu familia adien endira tarratzerat hamar burian, eriko etxea prens zen familia baten hartzeko, azkenean bia izan endira, herriak bizitegiak eskainiko deste, besteekin deitu elkarteak ere laguntza ekarriko daie egun guzitakoan. Berreun hauza pezez goiti baigorgin larun batean departamenduko hauza elkartearen biltza nagusian, herri elkargoak zituzten solas gai, horietan euskal erikoa, eta bosta, bestalde mozio bat ere bozkatu dute estadoaren erabaki baten gaitzesteko, Ez dituz dela erriko etxekuziek noxtasun kartak egiten ahalko gehiago, Euskalegian bakarrik hamabileku izanen dira, mozioa gobernuarei helaraziko gobernuarei helaraziko diote. Ezen zefak bidaia sariak emendatzen, egun abiadura handiko treinen zat presio behiaka gertu ditu, baiuna eta Pariseren artean, nunbeitan jamar euro gehiago pagatu beharko da ustailetik goiti, euntaho hogoita jiru euro gostako da, Parisetik bordelerateko abiadura handiko treina, ordion lekuan emana izanen beita. Bizirik biziren emankizuna hilabeteko bigarren astelenean. Euskari hijatietan eta radiokultura.eu interneteko hijatian. Aldiuntako gainagusia. Eusko kartaren otz Eusko numerikoaren sortea. Euskal moneta proiektuan buru berari sartu den anitzerekin. Bizirik biziren emankizuna martzoaren amairuan astelenean arekin. Arratseko zazpietari goiti. Gaueko hamarretan musika emankizun berriak euskal irratietan. Selektan mundak arkeztua hotshot Astelenetan Aztelenetan hotshot, laro gehi garran amarkadako musikeki. Hilabeteko lehen eta irugarren aste artez iso emankizuna. Talde baten ezagutza, matxin perezen eskutik. Kaixo eta ongetorriak zuria betsez irratzaioa. Aztezkenetan zuria beltzez musika beltza omentzen duen irratsaioa. Ostegunetan bidasoatak punk emankizuna? Eta ustiraletan metalgarraziak metal emankizuna. Metgarraziak ni daer eta ni brutal. Euskal Irratiak musikazaen irratiak. Endaia Euskaraz, ekimenakari Endaiko Euskara, Atzo, gaugeta eta Biakak, izen buruko belaunaldi azteko mintzaldi ezta bai da, iraganen da azteazken arratxalde Euskararen berezitasunak aipatuko dituen maitena dualde, eta Endaiko Gazteen izkeraz hariko den ike galtuna albisu, aste hartuntako gomitak goizbegin. Itzetaput itzetaput itzetaput itzeta, itzeta, itzeta itzetaput itzetaput itzetaput itzetaput itzetaput itzeta, itzeta, itzeta Rentzaren aipamena orain itsataputzen eta berriarekina bihatseko berriako titulua ua retour ma chaîne dira prozesu subidanista gatik zigortu gaituzte. Argian ere da eta gaia hemen bi urteko inabilitazio zigora Artur Masentzat 2008ko kontsulta antolatzea gatik Kataluniako prozesu subiranistaren hauzia hemen mas bi beraz inabilitatu du Kataluniako zitegin agusiak. Joana ortegao geita bat hilabeterako eta Irene Rigau emezortzi ila epaileak beraz ileak ere has 2000 tama azaroaren 9an buruz egintzen galdezketaren erantzuletzat du dute mas rigau eta ortega derrigoresko kolaboratzaile ebarrikazio deliztuaz errugabetu egin dituzte aldiz, erran bezala berrian eta argian tenoreuntan gai nagusiak, txamaiten aldira, beha dibidez, obbe, e, epaiaren idatzia zein den erabakiarena, eta bilduma ere, historikoki edo kronologikoki zer gertatu den hauzi hortaz. Eta berrian baita argian ere, beste bigarren gaia ere berdin adute, Eskosia, Eskosiako Parlamentuak bigarren erreferendumerako procedura abiatuko baitu. Onduko astean babesa eskatuko dion Nikola Sturgeonek Eskosiako Parlamentuari, erre suma batuko lehen ministroarekin independentzia erreferendum bat negoziatzeko. Adira ziduenez, Brexitak Eskosiaren zat zer ondorio izango dituen zehatzme jakitean egin beharko litzateke referenduma 2000 e udazken eta udazkenerat eta 2000 eta 2000aren eta 2000 eta 2000 artean egiteko agmo eta helburua dute uh, Sturgenean itsak berrian bideoan ere ikusten al Beraz, Eskoziaren beraz bidean independentzia bidanoteta Higandeko galdeketatan parte hartzerat deitu dute erabakitzeko eskubidea ere hemen berrian, 2000 bat voluntarioariko dira lanean, 8.5 egitan egingo dituzten kontsultetan, galdeketen zilegitasuna eta bermeak nabarmendu ditu gure eskudagok gain nagusiak, beraz, erabakitzeko eskubidea gaur edoten urenetan berrian eta argian. Beste gaietan polizia grabatzearen balioa, polizia grabatu ekimenaren baitan irugaren bideoa gaur argitaratzen dute. Hemen, haipatu ginen bezala, argia topatu, hautsa egin klik edo ta eleak librean. Ziga beh, argitaratzen duten. Elkarlana, hemen bestalde argian eta lau guardia zibil epaituko dituzte Laxandra Barenetxat torturatzea egotzita. Aste artean, hasi da bizkaiko lugalde hauzitegian lau guardia zibilen kontrako epaiketa seksu erasoa, torturak eta lexioak egiteagatik 2012an atxilotu zuten Sandra Bahenetxea argian, erramezala, aipagai eta Angel Berrueta ere gaur gainagusietan sare sozialetan ere eta argian Angel Berruetak gogoratzeko elkartasun omenaldia izanen da hastelen untan Iruñan, madril atentatuen ondotik, hil zuten polizia batek eta haren semeek Iruñeko donibane hauzoko bere okindegian lanen arizela. Martxoaren amekako atentatua gaitzesteko kartela naiz nahi ez zutelako. Nochtasuna giriak mozio bat sistema berria gaitzesteko. Kazeta puntu eusen hemen titulu hau nochtasuna giriak biometrikoak izaden dira, ez da azkenetika inzina. Sistema berriaren zat behar jezkoa den trezneria dela eta erriko etxe guziak esingudute zerbitzua. Eskaini, bestegai nagusia edo titulua kazetan Kaskarotak lapurdiko iauterietan, Joseba Aorkenerenaren iritzia hemen, ziburutakak kaskaroten jatoriaz idatzidu bere idatzian. Garaian, ziburun eta doniban eloitzunen berzbazterturik edo marginaturik bizi izan zen, giza taldearen bilakaera nolakoa izan den aipatu du, beraz hemen bere iritzitartean kaseta puntu .eu eusen them. No. Eta kambon laborariek xalatu dute espekulazioak uh, be, laborantxako lujen presioak biderkatzen dituela. Mediavazken titulu nagusi ere hemen, argian ere ipatzen dena. Elbe eta lujza indiak eginduten uh, xalaketaren berri emaiten du mediavazkek. Eta bimilata amazazpiko presidenzialak ere mediavazken nola bostkatu procurazio batekin. Hau da beraz, bigarren gaia hemen kazetan. Gome dia bazken, zena Eta zui du aldiz, e rugbia, eta fuxio bat e rugbian. Bai, ez da hemen gertatzen baizik eta Parisen, Estad de France eta Racing laro gaitama biren fuxioa. Zer izango da, da nolakoa izango da, biharko kluba. Ez bai, da bizia sortzen du iduriz e rugbian. Bai, eta Euskal Herrian ere, orta azberaxe, eta sunguziak hemen... Südwesten aueginituen gure ipamenak hemen prenschan momentus. Berbista guztu guztiek eta zehbitik. Itzetaputz. Poncha piskawaten musikala videoklip berri bat ateratzen baitu esian taldea hemen infinitorekin kantuarikin ustentzaitut 30 minutuz sonotik bukatu bezain aster gurekin izango da mailan etxoperena. Brasilen izan ziren beste iru lagunekin joan den udan brigada baten baitan eta han Brasilgo lurik gabekoen mugimendua segitu zuten Laborariakan lak okupatzen dituzte begeskuratzen begeskuratzeko manera bat hemen eta bihar gain iiza moinolosen Euskal Herriko Laborantsak kaman aipatuko dute mintzaldi baten bidez. Se eta xun bat zu, behintzat eman goda auskigo entzin jasztabat funtsian biharko mintzaldiaz iruminuturen buruan. <totipen> dea infinitoarekin kantuarekin bideo clipa jan bezala atera begi dute, badok puntu euen atzememango duzue bostaketa begeiita bost dirakasi hitzetaputzen gore gomitarekin segitzen dugu. Hiz eta putz, atxaldeko bostetatik seietara Arantza airedearekin Euskalrratietan. Bi ahain iza mondiolo zen m mugimendua ipatuko dute Euskal Herriko Laborantxa Gamarana. Izanen dira, askapena egiturarekin Brasilerat joan diren bikide haien esperientzia ipatzeko, baina antzustut, angol laborarien mugimendua lurrik gabekoena, gurekin madianet soperen argatxalde hona ina etan. Askapenak nazioarteko brigada kanolatzen ditugu eta zuek pasa den udan beraz hilabete bat, pasa zen duten Brasilen laborarien mugimendu batekin egon zinezten eh, lugik gabekoan mugimendua zer da mugimendu hori horita ze laborantza mota definitzente. Bai zukdutzen bezala eh, joanmen urtean launenezka joan ginen eh, Bridan brasilera hilabete batez, eta MST mugimendua izanak berak erraten duen bezala lurrik gabeko nekazarien mugimendua da eta mugimendu oso zabala da Brasil osoan eh, antolatua dena eta egiten dutena da eh, an, an, nola baden parazoa eh, eh, lurren jabetzarekin latifundio handiak eh, baitira eh, erranai baita eh, lurren 151 dago biztan lehen eko bataren eskuetan Ordan haiek egiten dutena da lur e, okupatu eta an ere egitzen dituzte haien herriak, haien e, laborantzako lurrak eh den, landatzeko eta galdetu dizunez agroekologian edo laborantza ekologikoan edo iraunkorrean e, landatzen saiatzen dira. Mm -hmm. Latifundioak hori interesgarria da, zenta azkenean da makina ondi hoien aurkako borroka bat hemen, e, historia bat dutena, ere, ork Brasil eta zarigirea, baina Amerika latinoan egiturak eta horiek aspaldikoak dira ez? Bai, hori da. E, bo, guk Brasil ezagutu guen bereziki, baina, bueno, e, mila boste ungarren urte, urte inguruan hor hego e, Ameriketako E, bueno, estatu gehienak edo erri gehienak e, kolonizatuak izan ziren, bai Espainiaren gandik eta bai Portugalen gandik, Brasilen kasuan, eta hortik aitzina ziren e, lurren banaketa eta ezberdin bat egiten. E, Kolonizatuztenek lurra, beraien artea banatu zituzten lur guztiak, ango kendu ikenduzizkietan, eta geroztik gerostik, belaunaldiz, belaunaldi, e, ba, jende gutiren eskutan gelditu dira lurrak, Orduan e, bada biztanle pila bat e, laborari mundukoa ez duena bere lurrik e, landatu alizateko eta orduan behartuak dira edo esklabu gisa lan egitera e, ba multinazionala hundian lurretan edo bestela alokatzen dizkiete lurrak e, jabe hundiei ere baina normalki oso presio hundietan eta oso baldintza txarretan e, ongarri izaten dute orran laborari xumeak dira lurrik gabe eta pobrezia animalekoan eta aldiz e, beste batzuk ba, lurtila batekin eta horrekin espekulatzen eta multinazionalei e, ba, bidea ematen eta bo, erraten zigutenez bereziki e, bost edo lau e, gauza landatzen dituzte badago alde batetik e, azukre bera mm -hmm. eta hortik egiten dute eta nola izango litzatekeela erregai moduko bat eta bestela azukrea eta gero bada zorra hartoa eukaliptoa ere landatzen zuten eta dira lur ondi-ondiak nore landatzen duten gauza bakarra eta normalean esportazioarako izaten da. Mm -hmm. Hor, eh, aldiz, pentsasuntem esete ba, eh, mugimenduak eh, lekuko ekoizpenari gehiago emaiten dola garantzia eta lekuko entzatere ekoizteko helburuarekin? Hori da, bere egiten iten duten nada holako multinazionalak eta dauden lekuetan okupatzen dituzte lurrak eta haiek saiatzen direna da beste laborantza mota bate e, ematen bertan mm. eta ordan agroekologia erabiltzen dute eta saiatzen dira e, diversifikatzen e, produkzioa ba bo, ikusi izan dugu eh ba hango frutarbolak agidez kiston pilla badira Gero bara, baratzeak eh benetarik saiatzen dira eta hori agroekologiaño oinarri zor miren saiatzen dira teknika ezberdinak plantan ematen. Mm -hmm. Badibidez landare ezberdinen gurutzak eta e, eta edo lurren itzultzea edo olako holako teknikak. Mm -hmm. Eta hor eganduzu latifundio berazo hoiek uneko 50ren lurren uneko 50 ja hoien esku zela, hori garnaidu beste erdia noren esku dela. Bai, gero egia da ere badirela e, laurari txikiak, jabetza txikiak dituzenak eta, eta gero badira ere estatuaren lurrak eta eta horiek, bueno, ere batzuk e, ez oso ongi erabilak. Orduan e, Brasilek badu santza bat edo erratenan baldimada eh konstituzioan baduela lege bat erraten duena e, lurrek ez badute erabilera sozialik okupatu daitezkela lurroiek eta herriaren esku emanak izan behar direla. Mm Hor -hmm. duan, e, MST mugimenduak egiten duena da, e, ikusten du zein lurrek ez duten funtzio soziala betetzen, eta orduan duan e, lurroiek okupatzen dituzte, eta bertan ere egiten dituzte e, beraien erriskak, eta, eta, hori, eta gero lege horri esker, hainbat hilabete edo urte pasatuta gero e, lurro hortan, da gobernuak e, lege horren ondorioz, Behartua da erritarreien materialur hori, eta ordan haiek e, modu justu bat, justuago batean banatzen dituzte lurrak erritarren artean. Eta horren zoeko joen udan eh, remezala han egon baitzinezten, eh, ikusi duzio olako okupatze, lur okupatze bat, nola pasatzen da, zomat pertsona dira hor, nolako mugimendua sortzen da hor geninguruan? Eta, E, Lurro okupaziorik zuzenan ez genuen ukan aukerarik bizitzeko, zebo, e, pentsatzen alde mezela naiko modu sekretuan egiten dute eta ez da hainit zabaltzen aintzinetik, baina ikusizan ditugu baiak empalekuak eta bai asentaimentuak ba e, haste batzuk, e, bela bete batzuk e, zera matzatenak okupatuta eta ukandugu dugu aukera haiekin bizitzeko. Eta, bon, normalean egiten dutena da, larun bat e, arratxetan egiten dituzte okupazioak, igandetan e, ez baita polizia presentzia handirik izaten, ze, kontuan hartu bar da, e, poliziaren arriskoa e, oso bizia dela Brasilian okupazioak egiten dituztenean, polizia militarra joaten da askotan aiek ba, kanporatzera, eta batzutan hildakoak ere eta hola badira horren, E, kreston prestakuntza izaten dute okupazioak prestatu bain jole. Biltzen dira familia asko, ehun familia edola, eta hori ba, antolatzen dute okupazioa, e, ba, e, bera dintzako lur interesgarri bat baden lekuan, eta hor joaten dira okupatzera, eta segidan hasten dira hurrengo e, erri, herria izango dena eraikitzen. Mm -hmm. Orduan egiten dutena da, e, egurrarekin eta plastikoarekin eta hola jazten dira txagolak ere egiten eta gero han biziko diren txagolak izango dira. Eta horakotan, ba, ipatuduzue, eh? badira etapa desberdinak, izaiten aldirenak, gobernuaren aldetik beraz erantzun positiboa, eta lujuriek, eh, ba, berreskuratzen bereskurat lituzte laboriari horiek edo ere ere hor da, eh, baina... Adibidez, alde pozitiboan ikusten badugu edo ongi pasatzen bada. Egi asko bat sortzenak gero ondotik erri hoietan, eta lujoriek beraz behiz laborantzantz hartzen dira? Nola e -hiri bai, erri bat sortzen da? Bai, e erriak sortzen dira, eta biziki modu kolektiboan antolatzen dute dena. gauza e Gauzada, ba, utxetik abiatzen dira, hasiran da, zelaioat ez da hoen deuz. Hor dan, beraiek ere ikitzen dituzte etxeak... E eskolak, osasun zentroak dena beraiek ere egiten dute auzolanean e, eta modu kolektibo batean. Eta horren horretarako, kriston antolakuntza ematen dute plantan, alde batetik, e, e, amar familika osatzen dute nukleo, nukleoa deitzen dutena. Mm -hmm. Eta hor, ba, amar familika elkartzen dira, aztean behin, eta beraien arazoa konpontzeko, eta, or, eta gero nukleo bako itzetik bat dira bi hordezkari, beti gizonezko bat eta emakumezko bat elkartzen direnak, ba, akanpareleku guztiko gauzak e, erabakitzeko. Uh -huh. Eta gero horretaz gain, sektoreak behitzen dituztenak bat dituztea, e, arduratzen direnak ber, e, bestelako gaietaz, ba, ibidez e, ezkuntza edo e, segurtasuna, ibidez badago hogeita e, orduz akanparelekoa zain zen duen jendea, eh bagero asteeguitura emakumeen sektorea ere e, borroka feminista ere aintze lantsen maitute eta eta hola, eta sektore bakoitza ere astean baino biltzen da eta kanpalekoan bizi diren jende guztiak behartuak dira parte hartzera lan talde hoietan. Ordan herri bat antolatzen dute baina herri berezia dena modu kolektiboan egina baita. Mm -hmm. Biarr, egan bezala, inizamon jolosan uh, ba, angoaren esperientzia Euskal Hergira ekarriko duzu ezuk, uh, beraz madian etxoperena, ah, hanbizitakoa eta ikusitakoa partekatuz, Euskal Herriko laborantza ganbaran. Zer ekarriko du, edo z, bada bat, horren e, gibilean, ekarzea olako ideiak ere Euskal Hergira, edo zergatik edo zer ekartzen aldu azkenean e, biarrko itzaldiak? Bai, ba, azkenean, e, askapenak Boa, eskapena da, e, Euskal Herriko erakunde internazionalista bat, eta bere helburua da, udaro antolatzen ditu berrigadak, eta joaten dira amarnakal, e, bueno, gazte esan baina ez edozen pertsona joten alda, ba, beste leku batzutako errelitatea ezagutzera, eta helburua da, beste lekuetan ezagutzen duguna Euskal Herriera ekarri, eta horretarako antolatzen ditugu, Itzaldiak, eta gero ba, alde nahinean han ba, ikasten duguna hemen nola praktikan jarri, edo hango gauza interesgarriak ba, guretzat baliagarriak izaten albaldi madira ba, hori da piskatel buruaz. Euskal Herriko borroka beraztea beste leku batzuetako borroka ezagutaraziz, eta aldi berean ere elkartasuna adieraztea ba, beste leku batzuetako borrokei. Uh, brigadaren bidez berazuak Brasilera joan sinesten yon urtean hilabete e, e, batez beste it, ba urtengo brigadak ere antolatuak ditu askapenak soin izan den dira mm, aipatzekoak edo zerrenda mozabalik bai, ba mirai? alde batetik hego e, Ameriketako brigada gaude eta hor ba aparte, parte ba, bada bolibia venezuela argentina eta Uruguai, Eta gero aurtengo berritasuna Kuba izango da. Eta gero beste alde batetik e, Europan ere egiten dira e, brigadak, egin izan dira Espainiar Estatuan, beste urtetan herrialde Katalanetan eta Andaluzian. Eta aurten bi berriinkuntza izango dira e, Italiara berreskurateko da brigada, Eta gero Bretanian Bretañean e, zatera inenda brigada EH-Starekin elkarlanean, joan den urtean jadanik EH-Starek antolatu zuen, eta gero urtero bezala palestinara ere izango da brigada bat. Mm -hmm. Eramen zala, bihar, hain izabon jolozen Euskal Herriko laborantxa ganbaran, askapanako bikide, Mariana Etxoperena zurekin batera, izango zarete, brasilgo lurrik gabekoan mugimendua aipatzeko gaueko behatzietan, aski mire esker? Mire esker zure, aio! Itz eta putz atxaldeko bostetatik seietana arantxa ididarekin Euskal Herratietan! Bizirik, biziren emankizuna hilabeteko bigaren astelenean. Euskar hijatietan eta radiokultura.eu interneteko hijatian. Aldiuntako gainagusia. Eusko kartaren ot eusko numerikoaren sortzea. Euskal moneta proiektuan bulu berari sartu den anitzerekin. Bizirik, biziren emankizuna martzoaren amairuan astelenean arekin. Arratseko zazpietari goiti. But it's, it's what, what pop Gustoko da pop musika. Which... Irratiean entzuten dudalarik burua iotzen didan eta nabardura guztia sentitzeko eun entzunaldi behar dituena da. Astela mordinak. Astela mordinak, ilabeteko bigarren Astelan gauero arratsiko bertzitatik amar Pop, rock eta folk musika hartunuko duren emakumeak. Party, etadance shaking. Astela mordinak. Endaia Euskaraz, ekimenakari Endaiako Euskara, Atzo, gaugeta biaja. Biak, izen buruko belaunaldi ahteko mintzaldi ezta bai da iraganen da azteazken arratsa lehuntan, Endaiako Euskararen berezitasunak aipatuko dituen maitena dualde, eta Endaiako Gazteen izkeraz den ike jaltuna albisu, aste ahtuntako gomitak goizbegin. eta hitz eta putzortan bukatzen da gaurko hitz ordua bihar emaiten dut bostak eta seiak artean eta euskalijateak puntu eus webgunean ere hitz be atzoko, atzokoa ez Baina gaurkoa, atzo biak izango baita atzokoan zuteko parada, da zi hitz <gülüyor> eta putzen, sailean atxemango zi euskalijateak puntu eus webgunean anartean izanuntza, seiak euskalijateetan